Останні ще з резервів Вермахту – Європа. Пан, колишній товариш Алілуйко, очолив комітет із відродження та захисту православної церкви. На цій посаді йому довелося вивчити два невідомі до цього засадничі терміни – канонічність, це з одного боку, і автокефалія з іншого, бо, чесно кажучи, він ще сам достеменно не знав, яку церкву, відроджує, а яку захищає. Пантелеймон Люденюк залишився без засобів до існування, і якби не ситний мамин борщ, якого він терпіти не міг, бо взагалі не любив так зване П'ерве, а тепер мусив їсти, бо невідомо, що й було б. Зате Люденюкові вдалося збагнути різницю між тими, хто любив Україну здебільшого підпільно, і тими, хто за неї боровся, до останніх він без зайвої скромності зараховував і себе. Перші опинилися при владі, другим залишалося й далі боротися. Хоча добре відомо, що кожна політична боротьба призводить, якщо не до перемоги, яка вже нібито була, і яку у борців нахабно вкрали велелюбні нові українофіли – то до в'язниці чи могили. Коли молоді реформатори в уряді застосували до населення таку собі шокову терапію, у багатьох з'явився шанс. Мені, Ліночко, як бачиш, випала місія торгувати злотка різним дріб'язком. На розі колишньої вулиці Леніна і колишньої Кузніцова одна радість, що перейменували. Тепер це, відповідно, Андрія Мельника і Степана Бандери. До речі, саме на цій останній вулиці, у сірій псевдокласичного стилю споруді із заготовними вікнами та новою вивіскою на фасаді Служба національної безпеки України з тризубом на місці державного герба і прийняв присягу на вірність Україні, поцілувавши ріжок синьо-жовтого прапора, вже генерал Тодоріка Швець, новий начальник управління. А разом із ним проказали текст присяги із вкляканням на одне коліно. Для в ще вчора ненависної синьо-жовтої фани майже всі офіцери колишнього КГБ аж до підполковника Циклопова, якому було доручено найвідповідальнішу на цей момент ділянку роботи боротьбу з піддревними, антидержавними елементами із середовища орієнтованих на Москву, нібито культурологічних російськомовних структур. «Служу нєнце Україні!» – відрапортував Тодоріці Циклопов. «Щасливий з того, що новий начальник не прошепотів йому інтимно на вухо, чимодан вокзал «Росія» – все-таки це був кінець 1991 року – а дав цікаву, добре оплачувану і, головне, корисну для нації роботу. Для його нації. Адже він, циклопов, не кацап якийсь, а нащадок славного запорізького козака на прізвисько Циклопіт, септо ворогам віри християнської Клопіт, до того ж давній, що, правда, вимушено підпільний український націоналіст. Через кілька років Опанувавши нову для себе і надзвичайно прогресивну технологію кришування, циклопов-циклопід став націоналістом цілком буржуазним. Пантелеймон Люденюк, до речі, теж. Після того, як він по-справжньому зблизився з Ліною фон Еккарт, життя його почало змінюватися в геть несподіваний бік. Відкривши одне одного як коханці, Панько і Ліна, кілька тижнів нічим іншим не займалися. Здебільшого лежали в ліжку, а у вільний від цього час вилучилися кав'ярнями і барами. Пили небагато, зате добре їли. Перший отямився людинюк. І не тому, що такий правильний, просто у нього закінчилися гроші. Закінчилися по-справжньому, з усіма заначками на сірий і навіть на чорний день, а роботу, що давала хоч і невеликий та принизливий, зате стабільний прибуток, він безповоротно втратив. З'явилася альтернатива. Вступати в інститут альфонства – це за умови, що Ліна виявить бажання і необхідні кошти його утримувати, або вилазити з такого теплого, і такого солодкого ліненого ліжка, і йти шукати роботу. А що він зможе тут і тепер знайти, крім посади продавця під реалізацію, але вже у значно гірших, ніж мав на розі колишньої Леніна і нинішньої Бандери умовах, десь у дідька в лабах, скажімо, на перехресті провулка першої річниці референдуму за незалежність і тупика Богдана Хмельницького, де таких продавців рекетують навіть школярі. Люданюк старанно підготувався до важкої розмови з Ліною і одного разу, після особливо вдалого сексу за пивом, яке вони хлептали просто в ліжку, почав. Але закінчити вона йому не дала. Милий мій, «Ти думаєш, чого я приїхала в Україну?» «Нє, ковть, ковть, ковть. Ти запитай, чого я приїхала в Україну?» «Питаю. Так от». Ліна виклала йому свій план порівняно легкого і водночас конкретно прибуткового бізнесу, ідеї якого випливало розуміння особливостей національного менталітету сучасного покоління німців. Тямиш ж, їм, ну тим, хто народився вже після Другої світової війни, з дитинства, якщо не вбивали в голови, що їхні батьки, діди, злочинці, нацисти, підлівбивці, то принаймні не давали про це забути, через що вони, сучасні нормальні люди, змушені жити з проклятим почуттям вини. Ковть? Тому вони щедро субсидують державу Ізраїль. А коли розвалився Союз, кинулися надавати так звану гуманітарну допомогу колишнім радянським народам, передусім росіянам, українцям і білорусам, чиї городи під час війни витолочували танки Гудеряна і Манштайна, так ніби там дотепер нічого не росте ні гречка в українців, ні бульба в білорусів, ні репа в росіян. Ковч Ковть, ковть, от і посилають нам гречку, тим чіпси, а найголоднішим тушонку. Щоправда, переважно або безнадійно просрочену, або чомусь китайську. Їв Гедота ще та. У концепцію нашого бізнесу поїдання гуманітарної допомоги не входить, пожартувала Ліна,